Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala Ešref ilin bija i wal murselin, nabijana Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmi'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujem uz išanama Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima na kojima uživamo i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodi sve njegove ashaabe i sve njegove iskrene sedbenike dosudnjega dana. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa O ovaj ikuran ski ayat veceras smo slušali na akşam namaz. Ayat koji uistinu zaslužuje uvijek poseban osvrt. Ayat koji imam uči kada se popne na minber prije hutbe ili u toku držanja hutbe ja yahalladina aamantu taqullaha wa qulu qawlan sadida o vjernici bojte se allaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida i govorite istinite ispravan govor ako budete tako učinili S takvim ponašanjem čovjek zaslužuje veoma važne nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Yusleh lakum a'malakum, Allah će vam popraviti vaša djela. Kad čovjek hoće da se popravi, treba da govori istinu, da govori ispravan govor. Jer ko bude govorio ispravan govor, Allah subhanahu wa ta'ala će popraviti njegova djela. Čovjek se ponekad trudi da neke stvari kod sebe popravi, ali ne ide od ruke. Neka popravi svoj govor, neka popravi svoju namjeru. Naka popravi svoj odnos občanito u životu. Ittaquu allaha, wa kuulu qavlen sadida, yuslih lakum a'malakum, ker wa yagfir lakum dhnubakum. On će vam popravi ti djela i oprost će vam grijeha. Allah će vam popravi ti djela, ali ne samo to nego će vam i grijeha vaše oprostit. Wa yagfir lakum dhnubakum. Wa man yuta'illaha wa rasulahu, faqad faza fauzan azeema, a onajku bude pokoran allahu i njegovom poslaniku, Faqad, ostvario je u istinu veliku pobjedu. Čovjek u životu treba govoriti istinu i težiti ka tome da Allah uzvišeni popravi njegova dijela. A kome Allah uzvišeni popravi njegova dijela, grijeh će mu oprostiti. A vjernik uvijek teži ka tome da mu njegov gospodar oprosti njegove grijehe. Jer kome Allah uzvišeni oprosti grijehe, takav će na sudnjem danu biti uveden u džendut. Ali onaj ko bude uskraćen oprost Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko ne bude činio dobra dijela, onaj kome bude uskraćen oprost Allaha subhanahu wa ta'ala, takav će na sudnjem danu biti tragičan. وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُهَ بَاً مَنْثُورًا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Mi ćemo pristupiti dijelima njihovim i u prah i pepeo ih pretvoriti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi ćemo pristupiti dijelima njihovim, dijelima nevjernika. Dijela će im biti pretvorena u prah i pepev i neće imati koristi od toga. Zbog čega neće imati koristi? Zbog toga što dijela nisu radili ispravno. Nisu vjerovali u Allaha i nisu učinili pokornost uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek u životu, kažem, teži ka tome da mu njegov gospodar oprosti grijeh. Teži ka tome da se približi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U našem svakodnevnom životu mi se susrećemo s različitim vrstama ljudi. Komuniciramo s različitim populacijama u društvu. Mi smo na našem posljednjem druženju govorili o toj relaciji između čovjeka i njegovih roditelja. Želio sam da se večeras osvrnemo na to na te odnose prema komšijama. S obzirom da mi gdje god živjeli uvijek imamo Komšijaj. Uvijek imamo nekoga u komšiluku, svejedno ako stanujemo u zgradi, neko živi iznad nas, neko je pored nas, lijeve, neko je s desne strane, neko živi ispod nas, neko živi sjeverno, neko južno, neko istočno, neko zapadno. Uglavnom, okružuju nas ljudi. Ko nam je komšija i kakvi trebamo biti prema komšijama? U istinu, 40 kuća ispred nas, 40 kuća iza nas, 40 kuća s desne strane, 40 kuća s lijeve strane, to je naš komšiluk. Dakle, 40 kuća u svakom pravcu, to je naš komšiluk. I kako se mi trebamo odnositi prema, prema komšiluku? Uistinu je komšiluk velika stvar. Komšija kod Allaha subhanahu ta'ala ima veliko mjesto. Komšija kod Allaha subhanahu ta'ala ima uistinu veliko mjesto. Poslanik Aleyhi salatu wasalam kaže... Da mu je Djibril alejhi salatu selam toliko oporućivao komšiju da je pomislio da će komšija naseđivati komšiju. Zamislite, toliko je toliko je Djibril alejhi selam oporućivao Allahovom poslaniku alejhi salatu selam komšiju da je pomislio da će komšija naseđivati komšiju. Šta mi isto ga učimo? Mi iz ovakvih stvari moramo naučiti da prema komšiji moramo biti dobri da komšija kod nas ima posebno mjesto, jer komšiluk nije bilo šta. Komšiluk nije bilo šta. U komšiluku čovjek može zaraditi mnogo dobrih dijela kao što čovjek može i napraviti velikih pogrešaka, pa da se zbog toga ne doavlađe lješanu kaj je čovjek na sudnjem danu. One ko vjeruju Allahe i sudnji dan neka ne uznemirava komšiju. Pazite, uznemiravati komšiju je u istinu veliko i krupno dijelo. Čovjek prije svega mora znati da uznemiravanje komšije kod Allaha subhanahu ta'ara je veliki grije. Ali na različite načine ljudi trebaju da održavaju dobre komšijske odnose. Prije svega, ne smije se komšija uznemiravati. Pazite, znači nije samo u pitanju neuznemiravanja, nego spominjemo, dakle, jedan od oblika dobrokomšijskih odnosa jeste neuznemiravanje komšije. Jedan oblik. Zatim, komšiju moramo zaštititi od ljudi koji ih uznemiravaju. Ako vidimo da neko uznemirava naše komšiju, mi smo dužni da naše komšiju zaštitimo ako smo u mogućnosti. To je naša obaveza. Jer naš komšija, naš komšija zaslužuje kod nas da stanemo u njegovu odbranu ako neko počne da ga uznemirava. Zatim, prema komšiji se trebamo odnositi na lijep način i gajiti dobrokomšijske odnose. I na kraju, ono što je možda po najteže u svemu tome, a to je strpiti se na komšijskim uznemiravanjima. Hajde, mi ćemo činiti dobročinstvo komši. Pa mi kada činimo dobročinstvo komšije, nećemo ga ni uznemiravati. Ma sta ćemo mi nekako i u njegovu odbranu. Ali Boga mi kada komšija počne da nam čini nepravdu, kada nas počne uznemiravati, kada povrijedi neko naše pravo kako se mi onda ponašamo prema njemu a tada moramo biti strpljivi jer vjernik mora biti strpljiv na uznemiravanju komšije, mora biti strpljiv a zašto bi čovjek nekoga trpio u istini pa mi to ne trpimo radi bilo čega, mi to trpimo radi Allaha Želešanohu, mi smo strpljivi radi nagrade koju Allaha Želešanohu pripremio za one koji se strpi koji su dobre komšije Allah subhanahu wa ta'ala će dobre komšije nagraditi na suđenjem danu. I mi dakle smo strpljivi radi Allaha subhanahu wa ta'ala. se na komšijskim uznemiravanjima samo radi uzvišenoga mlađanja, znači er pazite, džennet nije lahko zaraditi. Džennet nije lahko zaraditi. Verujete za džennet treba mnogo raditi. Za džennet treba čovjek mnogo sejdbe učiniti. Za džennet čovjek treba mnogo sadake udjeliti, za džennet čovjek treba mnogo postiti, za džennet treba mnogo Kur'ana učiti, za džennet treba se lijepo ponašati prema porodici, za džennet treba činti dobročinstvo roditeljima, za džennet treba održavati robinske veze, za džennet čovjek treba održavati dobrokomšijske odnose, za džennet čovjek treba da se za, da naređuje dobro i odvraća od zlata. Za džennet treba činiti ovo, za džennet treba činiti ovo, za džennet treba činiti ovo, činiti mnoga dobra djela da bi čovjek ušao na sudnjem danu u džennet Allaha, uzvišenog molim, da svi uvede u džennet da nas sastavljaju u džennet Al-Ferdeo, su kao što nas sastavljaju na ovom Mubarek skupu. Kako to sve čovjek može uznamiriti komšiju? Čovjek može komšiju uznamiriti na različite načine. I imaju neki oblici uznamiravanja komšije koji se ubrajaju teže oblike ob Nije svako uznemiravanje komšije tako opasno i nije svako uznemiravanje komšije na toliko visokom i velikom nivou. Na primjer, komšiju možemo čovjek može uznemiriti čineći blud sa njegovom suprugom, njegovom kćerkom, njegovom sestrom. Na takav način čovjek može uznemiravati komšiju. Može uznemiriti komšiju krađom. Da ga potkrada, da uzima njegovu imovinu. Da krađe od njegove imovine, da čeka priliku kada će nešto prisvojiti od njega. A da ne govorimo o oblicima komšijskog uznemiravanja kada se prisvaja tuđa međa, kada čovjek se osmjeli pa pomjeri međaš i uđe u komšinu, sajedno da li to bilo 10 centi, 20, pola metra ili metar, uznemiravaš komšiju i ulaziš, ulaziš u njegovu imanje. Uznemiravati se komšija može i psovkom i vrijeđanjem, zatim, zatim bacanjem smeća i svim drugim oblicima uznemiravanja komšije. Naravno, spomenuli smo samo neke oblike. Komšija se dakle može uznemiravati na različite načine, ali recimo činjenje bluda sa komšinicom, zatim krađa od komšije, se uvraja u istinu u velike prijestupe u šarijatu. U velike prijestupe u šarijatu. Imam Ahmed i Taberani prenose od Miqdada ibnul Aswada koji kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao šta mislite o bludu? Šta mislite o bludu? Pitao je dakle o počnjenom bludu. A oni mu na to odgovoriše, to je haram što ga je Allah zabranio i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je haram je sve do sudnjega dana. A poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže manji je grijeh učiniti blud sa deset žena nego učiniti blud sa komšivicom učiniti blud sa deset žena. To je manji grijeh kod Allaha wa od učinjenog bluda s komšenicom. Toliki prijestup počiniti blud s komšenicom. Kada znamo da je počinjen blud s bilo kojom ženom, zaslužuje čovjek kaznu kamenovanjem sve do smrti. A kad čovjek počini blud s komšenicom, deset puta veći grije zarađuje. Dakle, oženjen muškarac, da ta žena kada počine blud, zaslužuju da budu kamerovanje sve do smrti. Ako to učini sa komšinicom, dakle, počinio je grešku koja prelazi tu, deset puta je veći grijeh počiniti blud s komšinicom nego bilo s kojom ženom. I u istinu to su to je veliki prijestup. Zatim je Ras. s.a. mu pitao šta mislite o krađi. A oni odgovoriše, to je haram, zabranio ga je Allah i njegov poslanik s.a. s.a. I to je haram sve sudnjega dana. A on im na to reče, manji je grijeh pokrasti deset drugih kuća od krađe komšine kući. Kako je kazna za krađu? Od sjecanje ruke. Kazna za krađu, od sjecanje ruke. Ali da čovjek krade od komšije, zaslužuje deset puta veći grijeh od toga da podkrade nekoga drugog. Kada čovjek pogleda pogleda ove oblike uzdemiravanja komšije, tek tada vidi šta komšija zaslužuje kod čovjeka. Komšija u istinu kod čovjeka zaslužuje veliko i posebno mjesto. Buharija i Muslim prenose da je Allah, poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, rekao, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik. Allahu uposlavik, alaihi salatu wasalam, uvijek je naglašavao stvari koje su važne i vrijedne. Ponavljavao je to po dva, tri puta. Posebno stvari koje su posebno važne, ponavljavao je tri puta da stavi akcenat na to. Da stavi akcionat na to. Pa su sahabi, radijel Allah, talama, ko Allahu uposlavniće. Zaklinje se, tako mi Allaha nije vjernik. Tri puta se zaklinje. Ko Allahu uposlavniće? Kaže Resul, sallallahu, alaihi salatu wasalam, Onaj od čije pakosti nije mira njegov komšija. Onaj od čije pakosti nije miran njegov komšija. A R.S. toliko to potvrđuje. Šta mislite sad za čovjeka? Od koga njegove komšije nisu mirne? Šta mislite za čovjeka od koga njegov komšija mora skloniti sve stvari spred kuće, bojeći se da će on pokrasti? Šta mislite za čovjeka od koga njegov komšija se plaši da će mu djecu povrijediti, plaši se da će mu učiniti neko nasilje, da će dignuti ruku na njega i tako da. A kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik. a zatim odgovara, ko Allahu poslaniće, kaže ona od čije pakosti nije miran njegov komšija. Mi komšiju moramo zaštititi. U našem svakodnevnom životu mi se susrećemo s raznim oblicima govora sa strane, kako naši komšije nevaljaju, kako su oni pokvarani, kako su oni zonamjerni, kako su oni ovakvi onak. Kada čujemo govor i vidimo nepravdu koja se čini prema našim komšijama, mi smo dužni da stanemo u njihovu odbranu. To je naša obaveza. Jer mi moramo zaštititi muslimana općenito, a moramo zaštititi naše komši od svakog nasrtaja. Jer to je oblik dobročinstva prema komšiji. To je oblik dobročinstva prema komši. Kažem naravno, ovo su životne stvari. Ovo je naša svakodnevnica. Niko od nas nema a da je pošteđen ovo govora. Niko od nas nema da se ovaj govor na njega ne odnosi. Jer svi smo mi komšije nečiji. Svi smo mi komšije I pazite, da stvar bude još gora, ima komšija koje mi možda ne poznajemo. Da ne govorimo o tome kada smo u mogućnosti nekome pružiti pomoć od naših komšija, dali smo tu pri ruci da pružimo pomoć našim komšijama. Zaista čovjek treba da se preispita, da vidi kako se on ponaša prema komšijama i da preispita svoj način obhođenja prema komšijama. Buharija i Moslim prenosio do Amara radijallahu ta'ara, anada no je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Musliman je brat Muslimana, Jedan drugome ne smije činiti nepravdu. Jedan drugom ne čini nepravdu. Niti jedan drugog ostavlja bez pomoći. Ko pomogni svoga brata i Allah će pomoći njega. A ko otkloni brigu od muslimana i Allah će otkloniti od njega brigu, jednu, otklonit će jednu od njegovih briga na sudnjem danu. A ko prikrije sramotu muslimana i Allah će njegovu sakriti na sudnjem danu. Hadid koji je kratak. Reći ćemo da je kratak. Nosi u sebi velike poruke. Musliman brat musliman. Što znači biti brat? Su to riječi koji mi samo onako slušamo ili treba zastati na njima. Musliman brat musliman. Kada nam je neko brat, znači da ima neka prava kod nas. Imamo mi neke dužnosti prema našoj braći u islamu. A poslanik Alehi Salatu 7 tada pojašnjava. Jedan drugome ne smije nepravdu nanositi. Znači, ljudi su po pitanju nepravde previše hrabri. Naprotiv smijemo kazati, neki ljudi su ludo hrabri kada su smjeli do te mjere da smiju činiti nepravdu. Previše su hrabri. Ludo hrabri. Kada zaboravljaju da Allah subhanehu ve ta'ala nepravdu ne čini. Allah je našavno nepravdu ne čini. Zabranio je nepravdu. Ja, ibadi, inni harramtu zulma ala nefsi wa dja'altohu bejnekum mu harrama fa la tavalem. Kaže Allah Subhanu Tala u haditi. robovi moji, ja sam sebi zabranio nepravdu. I učinio sam je zabranjenom među vama, zato ne činite nepravdu jednim drugima. Allah Subhanu Tala kaže, nemojte činiti nepravdu jednim drugima. I druga stvar, nepravda će na sudnjem danu biti tmine. Ne jedna tmina, nego tmine. A čovjek u situaciji da može nekome učiniti nepravdu, da može nekoga nadvladati, da može nekome pokazati ko je on i šta je on, i on zloupotrijebi svoj položaj, svoju poziciju, svoj iskoristi tu situaciju i učini nepravdu čovjeku. A jadnik i miskin kako kratko razmišlja. Ništa ne vidi. Ništa ne vidi. Znate, mi smo prije pet godina neka dijela učinili. Baš ovako, četvrtkov naveče u ova Pogriješli mi prije 5 godina, prije deset godina, prije 15 godina neki od nas, neki od nas i Boga mi prije 20 godina. Mislimo da su ta djela otišla negdje? Ta djela se zabilježava. Ma jelfegu min qavlin illa ladejihi ratibun atid. On ne izvisti nijednu riječ da pored njega nije onaj ko bdije, ko zapiše to sve. Ono što smo mi počinili prije pet sedam, deset, dvanaest, dvadeset godina. Zapisano. Čovjek od kada postane puno ljudan djela su mu sva zapisano. A šta mislite čovjek učinio nepravdu prije 20 godina? Nepravda tako zaboravljena, čovjek to sve prevazišao, a njegovo djelo je ostalo. Kad sretni Allah i Česu lešanu, iziđe da vidjelo njegova nepravda. I ne zaboravite, čovjek kada počini nepravdu, može ga stići do onoga kome je počinjena nepravda u vrlo kratkom rebenskom periodu. Jer između čovjeka i Allaha Subhanahu Ta'ala, čovjeka kome je počinjena nepravda i Allaha Želešanu, nema nikakvog zastora. Kad uputi do onoga, dova će stići čovjeka. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, Muad ibn Djebelo radijallahu ta'ala. Poslao ga u Jemen i naredio mu da poziva stanovnike Jemena koji su bili kršćani, sjedbenici knjige. Pa mu je dao smjernice da ih poziva u vjeru Allahu dželle šanu zati mako se odazovu da da poziva u namaz pa kada se odazovu da daju zekat tako dalje i kaže na kraju rasul sallallahu alejhi ve sellem feteki da'watul mazlum فانه ليس بينه وبين الله حجاب boje se dove ono kome je počinjena nepravda govori kome muadib ibn jabr a kome je poslao muadib ibn jabla se treba niti poslav sledbenicima knjige kaže fattaq ida'u tal manzur boj se dole onoga kom je počinjena nepravda zaista stvar koja vjernika mora držati uvijek budni vjernik mora biti budan uvijek uvijek mora misliti o tome uvijek budi na strani na kojo, na strani onih kojima je nepravda počinjena bolje je da tebi nepravda bude učinjena nego da ti počiniš nepravdu nekome. jer ti ćeš svoju nepravdu naplatiti na sudnjem danu a ako je ti učiniš nekome, ljudi će uzeti od tebe na suđenjem dan. Zato pazimo, pazimo i uvijek budimo budni kada su u pitanju kada su u naša dijela. Jer znamo da ono što smo počinili i ono što činimo, to će sve biti zapisano. Sret ćemo Allaha جل i bit ćemo pitani za svoja dijela. Kaže Rasul sallallahu alayhi ve sallam: Jedan drugog ne smiju nepravedno nositi, niti jedan drugoga ostaviti bez pomoći. Kada vidimo da naš brat Treba našu pomoć. Budimo uz njega. Pomozimo. Nije pomoć samo novčana pomoć. Ljudi misliju da je pomoć, pomoć bratu muslimanu, samo daj mu koju genjegu, uđepi, to je to. Nije to samo pomoć. Pomaganje novčana je vid pomoć. Pomoć čovjeku novčanu, to je samo jedan mali oblik pomoći. Možemo mi našem bratu pomoći i korisnim stvarima. Veća pomoć je bratu muslimanu da ga podučimo nekim šarijatskim propisima. Veća pomoć muslimanu je da ga podučimo pa da čovjek počne, recimo, se više predržavati šarijatskih propisa. Veća pomoć je muslimanu da ga podučimo nekim stvarima koje će, ga, koje će biti uzrokom da uđe u džernet i da sačula džernemske vatre. A daš mu 10, 20, 30, 50 marak ono da potroši to i završio s tim. Ali pomoći muslimanom ne znači samo novčano ga pomagati. Možemo pomoći savjetom, možemo pomoći dobrim lijepim razgovorom, možemo pomoći vedrim i nasmijanim lice, možemo pomoći konsultacijama, možemo pomoći preko nekih ljudi u određenim stvarima o kojima možemo pomoći i tako dalje. Dakle, pružanje pomoći može imati različite oblike i tu se trebamo naravno uključiti onoliko koliko smo mi u mogućnosti. Ostavite ovaj evropski novi stil. Svako živi svoj život, ne zanima me niko. To Evropljani pokušavaju nama muslimanima plasirati da živimo životom kojim oni žive. Ima svog cuku i ne pazi majku. Više pazi iščena nego što pazi roditelja. Ne zanima ga niko, znači ide na posao, vraća se iz posla, ulazi u svoj stan, ne zna ko živi s lijeve desne strane, niko se niskim ne ispituje, niko niskim s ne razgovara, samo su tako fiksirani da obavljaju poslove, zarade novac, idu troše taj novac i to je njihov život. Musliman nije takav. Muslimana brine njegov komšija. Pravi, musliman ne smije dozvoliti da njegov komšija zaspe gladan, a on ima šta jest. Pravi, musliman misli o komšiji. Ha, huva Umar ibn al-Hattab radijallahu ta'ala, kad je bio halifa. Izlazi na večer kad ljudi zaspu, kad se već smiri, poslije sve se smiralo, a pa on izlazi hoda medijinskim ulicama i osluškuje. Ima li negdje neko da nešto treba? Traži ljude koji su potrebni. Halifa muslimana, halifa muslimana, prvi čovjek muslimana, Čovjek muslimana izlazi na ulicu i traži muslimane, ima li ko da ima kakvu potrebu. Tako se musliman ponaša. Musliman brini o muslimanima. Ne kaže šta me briga, ja živim svoj život, ne zanimam me više nikom. Zanimaju me, svi me muslimani zanimaju. Jer ja sam musliman. Ja ne mogu biti tako u uskog gruda, ne mora biti širokog rudan. Moram pomoći muslimanima ako im je pomoć potrebna. Pružiti im pomoć. To je moja obaveza. Komšijama dužni smo im pružiti pomoć ako, ako situacija iziskuje da im pomognimo Dakle moramo biti na uslozi muslimanima Musliman dakle neće ostaviti svoga muslimana bez pomoći. Ako pomogni svoga brata I Allah će njega pomoć Mi digujemo ruke Allah, žašano, Allahu moj pomozi nam, Allahu moj olakšaj nam, Allahu moj daj nam, Allahu moj pomozi nam, Allahu moj daj nam. Ko hoće da mu, da mu Allah pomogne Neka pomogni svoga brata muslimana Najjednostavniji recept. Ako hoćeš da te Allah pomogni, samo budi na usluzi muslimanima i pomozi muslimanima. Allah će te pomoći. Budi siguran. Rasul sallallahu anehi ve sellem govori istinu. Ko pomogni svoga brata, i Allah će njega pomoći. Allah će njega pomoći. A kaže ko otkloni neku nedaću od svoga brata muslimana, Allah će odkloniti jednu od njegovih nedaća na sudnjem danu. Gdje se Dunjaluška nedaća može porediti s nedaćama na sudnjem danu? A možemo i zaslužiti samo time što ćemo možda otkloniti neko od nedaća u koje je zapao nekim mislima. To su ponekad toliko male stvar, Toliko male stvari za nas, ali su velike stvari za ljude kojima te uslige pružimo. Šta mislite? Sretnete na ulici čovjeka koji je gladan. Nije jeo dugo vremena. Nema zašto da kupi. Dostojanstven čovjek i neće da prosi. Nema gdje da zaradi. A nema marku u dželu. A cijeli dan nije jeo. I vi najidete i počastite ga. To što ste ga počastili možda za vas ništa ne znači. Jer ste potrošili dvije, tri ili pet maraka potrošili ste. A šta mislite što to znači za njega? Da li bi njegovu radost mogao neko opisati u tim trenucijama? A za vas to ništa ne znači. Jer ono što ćemo mi nekad ljudima pružiti, za nas možda ništa nije puno, ali za ljude kojima smo to pružili može da znači mnogo. Zbog toga nemojmo ljude mjeriti prema, prema sebi, nego im pružimo ono što im možemo pružiti. Ovo je veoma važna stvar u shvatanju života. Jer ponekad mogli bismo učiniti dobrih dijela, ali smatramo da ne zavrjeđuju da ih činimo, pa ih pa se i ne pokrenimo da ih učinimo. Sjećam se jedne prilike, moram ovo ispričati jer desilo se dakle, u životu se desilo. Došao je čovjek, mladić, 20 godina od prilike i prodaje neke sitne stvari, onako prodaje, ide od kuće do kuće i prodaje to. I došao mi je na vratak. Želio sam da uzmem nešto od njega, nek čovjek zaradi sebi halal dinar. Mladić, dakle, dvadesetak, možda između 20 i 25 godina. Mladić u punoj snazi. Ja pregledamo one stvari što Nudi nosi u torbi. Nema ništa što bi mogao iskoristiti. Kažem, rekao, halali mi, ali stvarno nema ništa što bi meni trebalo pa da uzmemo. Jako mi je ružno da ga vratim s vrata, jer čovjek traži da zaradi sebi halaldina. Kada im rekao, halal je, ali stvarno nemam šta uzeti. N Ništa od toga što nudiš Na odgovara. Vjerujte, i sad čini mi se gorčinu njegovog govora osjećam. Že ljudino, imaš li ti išta da mi daš, da jede. Ja kaže, prevalio toliki put, kaže, imaš li išta da mi daš, da jedem? Ja, kaže, hodam, nisam zaradio ništa, a gladan sam, kaže. Ja ovo radi samo zato da preživim, ja nemam, kaže, od čega da živim. I čovjek govori s gorčinom, nisu to, traži, daj, daj mi hljeba, daj mi nešto, daj mi samo nešto da jedem. A kada biste ga vidjeli, nikad ne biste pomislili da je to čovjek koji možda traži da preživi. Zašto sam naveo ovaj primjer? navio sam ga zbog toga da ljude ne trebamo gledati nekad prema njihovoj vanjštini. Jer ovo je ovaj primjer dostojanstvenog čovjeka. Vjerujte, on je dostojanstveno da zaradi sebi Haraldina. Ali je iskušan u tim trenucima. Nešto što za nas možda ne znači ništa, za njega može da znači mnogo. I zato pružimo ljudima ono što nam, ono što možemo da im pružimo jer možda ćemo se, možda ćemo takvim djelima zaraditi mnogo kod uzvišenog Allaha no, znate za ženu koja je iako je bila bludnica zaradila džennet zato što je psa napojila dobročinstvo prema životinji a šta mislite za dobročinstvo prema čovjeku a pogotovo ukoliko se radi o samom komšiju. općenito dakle trebamo učiniti dobročinstvo komšijama Komšiju nijukom pogledu, dakle, ne smijemo uznemiravati, nego naprotiv trebamo, e, trebamo gajiti lijepe odnose prema komšijama. Omer, Ibn Omer radijallahu ta' ranhuma kaže, mi smo živjeli u takvom vremenu da je najveće pravo na naše dinare i dirheme imao brat muslima. A danas je, kaže, došlo takvo vrijeme da su nam dinari i dirhemi draži od brata muslimana. Ja sam čuo vjerovjesnika vasallam, da kaže koliko će se komšija na sudnjem danu objesiti oko vrata svome komšiji govoriti gospodaru ova je ispred mene vrata zatvorio i svoje dobro mi uskratio. Koliko će se komšija okačiti čovjeku i objesiti čovjeku na sudnjem danu oko vrata samo zbog toga što je čovjek uskratio nešto što je trebao da pruži komšije. Na ove stvari, dakle, trebamo obratiti pažnju i povesti računa o tome. Kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, naređujući dobročinstvo prema komšijama uh, man kane ju'minu billahi wal jeumil ahir fel yukrim džarahu one ko vjeruju Allaha i sudnji dan neka ugosti svoga komšiju. Neka se lijepo, neka poštuje svoga komšiju. Neka se lijepo, dakle, ophodi prema njemu. Još je mnogo drugih haditha Allahovog poslanika a.s. koji govore o dobrošenjstvu prema komšiji, ali naravno vrijeme nam ne dozvoljava da spomenemo sve hadite koji govore o ovoj tematici, ali nadam se da ono što smo čuli je sasvim dovoljno za nas da obnovimo te svoje relacije sa komšijama, da popravimo nešto u svome ponašanju, svom odnosu općenito prema ljudima, a posebno prema rodbini, prema rođacima, prema komšijama i Općenito, dakle, prema ostalim muslimanima. Dakle, obratimo pažnju na pravo komšije. Govorili smo, dakle, o pravima e, roditelja. Važno je da govorimo i o pravima komšije, jer bojim se da su prava komšije u istinu danas uveliko, uveliko povrijeđena. E, prava komšije se možda ne ispunjavaju na način na koji bi se trebala ispunjavati i to je u istinu Ja, to je uistinu nešto što je alarmantno na čemu bismo trebali raditi. Nemojmo se osvrtati na one koji ne izvršavaju svoje obaveze prema koviši. Nemojmo mi govoriti kad neće on da ispunja obaveze, ne moram nijem. Ne, veliko dušnost i dobrota čovjeka je u tome da on ispuni svoju obavezu. Zato mi ispunimo svoje obaveze. A ako neko ne ispuni svoju obavezu prema nama, pa on će to naći kod Allaha na sudnjem danu. Molim Allahi da nam grijehe naše oprosti, da nas učvrsti na putu istine, nastane u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrednim i dobrim ljudima. Molim Allahi da nas sastavio džennetu il-Firdausu kao što nas je sastavio na ovom uvarek skupu. Molim uzvišenog Allahi da nikoga od prisutnih ne ostavi skupine skupini nesretnika na dan obračuna.